що сам час, як фізична категорія, став схожий на тягучу масу, в якій я змушений був плавати. Відчував, що потрапив не в свою колію. Моє писарювання – це зовсім не те, заради чого я зодягнув військову форму. Так тривало місяців зотри. Та одного разу випадково зазирнув до тиру, де взвод лейтенанта Котка тренувався в стрільбі з гвинтівки бойовими набоями. Доволі далеко, на відстані ста метрів, стояли невеликі паперові мішені, схожі на креслення сонячної системи. В центрі чорніло заповідне яблучко. Я попросив лейтенанта, аби дозволив мені також вистрелити оті три набої, котрі в максимумі, якщо всі кулі ляжуть у яблучко, дозволять вибити тридцять очків. Коток спершу відмахнувся від мене, але я був доволі наполегливий, і він таки дозволив. Закрий ліве око! кричав він за кожним моїм пострілом. Я намагався заплющити, але це створювало непотрібне напруження. Перед самим пострілом я знову розплющував моє нещасне ліве око. Коток, мабуть, забув, що я на нього зовсім нічого не бачу. Зате праве око тоді, не те, що тепер, бачило доволі добре. Знову помолоко, сердився коток, хто ж так стріляє? Та коли закінчилися стрільби і нетриплячі бійці побігли до Мішеней, звідти долинуло здивоване. «Двадцять дев'ять із тридцяти можливих!» «У кого?» – запитав Коток. «У Руденка!» «Не може бути, він стріляв так, як капусту шинкують. Самі подивіться!» Поток пішов до Мішенеї, а я слідом за ним. Дві пробоїни чорніли самому яблучку, третя поруч. Пантеличений взводний оглядів мене з ніг до голови, мов якесь небачене диво. Але ж це проти правил, бурмотів він розгублено. Ні, товариш лейтенант, заспокоїв я його. За правилами. Ви, мабуть, забули, що я сліпий на ліве око. Туди, бісу, зареготав зводний і справді забув. Задоволений з того, що правила стрільби не лише не були порушені, а навіть підтверджені, він ледве мене не зацілував. І саме цієї хвилини я попросився до нього у взвод. Хм, якщо ти завжди отак стрілятимеш, тоді чому ж? Але зачекай трохи, побалакаю з начальством. Відтак я завжди стріляв непогано, але 29 із 30 можливих більше не повторювалися. Що ж допомогло мені здобути цю несподівану перемогу? Адже я ніколи не стріляв навіть із малокаліберки, а тут одразу такий результат із бойової. Хай дарує мені читач, проте я вірую у власного ангела. Мені належало пройти все те, що я потім пройшов, і саме це зумовило моє несподіване снайперство. Гаразд, серти комісар, якщо тобі так не сидиться під батареєю, гуляй собі на мороз. Нехай тебе трохи остудить, але хто ж буде писарем? «Знайду вам писаря», – пообіцяв я, і того ж дня заговорив про це з Мартиновим. Той аж засвітився від радості. «Це ще бабця надвоє гадала», – засумнівався він трохи перегодя. «Все буде гаразд», – пообіцяв я йому і не помилився. Так я потрапив у третій взвод до лейтенанта Котка. Одразу ж отримав гвинтівку, шаблю і ненависний протигаз. Ненависний тому, що ніхто із нас не вірив у можливість газової війни, а тягати його на собі доводилося щоденно На жаль, мої командири, що любили доволі грубі розваги, добряче поглумилися з мене Або навіть у тому глуміві був непристойний розрахунок Почалося з того, що мені видали коня, на якого ніхто не хотів сідати Кінь, власне, як кінь, бо навіть кращий від інших але на рисі так твердо ставив ноги, що за місяць другий приречений на муки вершник потрапляв до госпіталю з неодмінною грижею. Було й друге глумливе рішення, що належало особисто трошкову це був садизм одразу послати мене до менежу на двогодинні заняття учбовою рисю та ще й на кристалі. Так називався мій кінь за надзвичайну твердість його ходи, мабуть, іще злошати. Учбова рись – надійний засіб навчити вершника так триматися в сідлі, щоб його можна звалити хіба що разом із конем, але ж не окремо. Для цього командир наказував кинути стремена і послати коней рисью. І так повних дві години. Засіб середньовічний, проте кінно як рід військ, виникла набагато раніше. Отож і методи навчання лишилися ті ж самі, майже варварські. Мої товариші починали з десяти хвилин їзди учбовою рисю, і лише через три місяці, коли вони вже вміли полегшуватися в сідлі за допомогою шинкелів, їх можна було ганяти по колу учбовою рисю набагато довше. А мене кинули на двогодинні тортури першого ж дня, без будь-якої попередньої підготовки.